Gerul. Gerul aspru și sălbatic, strânge în braței cu jelire, neagra luncă de pe vale care zace în amorțire. El, ca să moartă, un cunună despre zori, cu un văl alb de promoroacă și cu țurțuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se oprește și, privind la focul vesel, care în sobe strălucește, el depune flori de iarnă pe cristalul înghețat. Crini, și roze de zăpadă ce cu drag la sărutat. Gerul face cu o suflare pod de gheață între maluri, pune streșinelor casei o ghirlandă de cristaluri, iar pe fețe de copile înflorește trandafiri, să ne aducă viu aminte de ale verii înfloriri. Gerul dă arip de vulturi cailor în spumegare, ce se întrec pe câmpul luciu, scoțând aburi lungi pe nare. O tu, cerule năprasnic, vin îndeamnă calul meu să mă poarte ca să geata unde el știe, și eu.